Magyarázzák a bizonyítványt. Hiller István Lendvai, Ildikó Simon Gábor és Juhász Ferenc hétfőn 11 órakor tartott sajtótájékoztatójukon a régi módszert alkalmazták. Megmagyarázták miniszterelnökünk szavait, bejelentették, továbbra is támogatják Gyúcsány Ferencet és azt a politikát, amit folytat. Végigvisszük a reformokat, ebben semmilyen kiszivároktatás nem tántorít elmondta Hiller István, az MSZP elnöke, majd hozzátette, nem hátrálnak meg. Egy negyedéve elhangzott beszéd miatt nem fogjuk leállítani a régen halogatott folyamatokat, bagaterizálta az összödi ügyet. Majd az ellenzéket is bevonva az MSZP belső köreiből kiszivárgott anyagba azt mondta, szeptember 17-e óta egyik oldalom sem lehet kacsintva beszélni. A felvétel Hiller véleménye szerint használta a magyar politikai életnek. Nem az a kérdés, hogy ki hazudott először, hanem hogy kinek van bátorsága, abba hagyni mindezt mondta. Bár Gyúcsány Ferenc a szalagó másfél év hazugságairól beszélt, a pártelnök mégis 16 év politikai hazugságait emlegette. Nyilatkozatában többször is arra terelte a szót, hogy itt az egész politikai életnek kell szembenézni a hazugságokkal. A Balaton történtekről azt mondta, a választások után teljesen természetes, hogy Gyurcsány Ferenc meg akarta győzni a parlamentbe jutott szocialista politikus sokat, hogy elég a hazugságból. Persze voltak érvek és ellenérvek. Hiller azt mondta, a frakció végül megértette, mit szeretne a miniszterelnök. Hiller hangsúlyozta a koalíciós megállapodás Szilárd, a választásokon demokratikusan megválasztották őket, ezt ma is érvényesnek tekinti. Hozzátette, az alkotmányossági kereteken belül természetesen mindenkinek joga van véleményét kifejteni egyénileg vagy csoportosan is. Majd azt is elmondta, a történtek ellenére Gyurcsány Ferenc páncvezéri ambícióit is támogatja. Azt mondta, az ő szavazatát megkapja a tisztújító ülésen. A pártelnök azt mondta az elmúlt másfél évért, amit a miniszterelnök szavaival élve hazudtak. Gyurcsány Ferencnek kell vállalnia a felelősséget. A kérdésre azonban, hogyha másfél évig része volt ennek a hazugságspirálnak, miért nem vállalja úgy a felelősséget, hogy bejelenti lemondását? Hiller csak azt tudta mondani, az MSZP támogatja Gyurcsány Ferencet. Na, kezdjük, itt. kezdjük rögtön az elejével. Uh, Gyurcsány, Ferenc. Gyurcsány Ferencnek kell vállalnia a felelősséget, kizárólag az összes kijelentésért. Tehát ez, ez szokás. Én, azt, én arra emlékszem, hogy azt mondta Gyurcsány, hogy hazudtunk. Ez egy többes szám. Ebben az egész mszp Ezt nem lehet egyedül hazudni, ugyanis annak nincs túl sok politikai tőkéje. De ezt együtt kell csinálni, ez nem megy nagyobb hogy Köszöntöm a demokrácia az IRT részvényeseit. Szervusztok! Itt az ideje, hogy leszámoljunk az összes, összes illúziónkkal, amely volt vagy maradt egyáltalán. Először is beszéljünk az aktualitásokról, és mindjárt hadd köszöntsem a vonalban Zászka Márton, aki történész kollégám és a téma szakértője, mint mindig. Jó estét, szívánok nektek, sziasztok, szia, és a is lesz Először is hadd ragadjam meg az alkalmat, és had legyek aktuális, és hadd fejezzem kis sajnálatomat a. A tegnapi ö, csőcseléknek a szabadságtéri törézzúzásáért és pusztításáért, amit az MTV-ben véghez vittek. Nagyon el vagyok keseredve, és nagyon-nagyon szomorú vagyok, hogy idáig jutottunk. Ugyanakkor viszont, had, ö, had szólítsam fel mindjárt, így a magam nevében, aztán csatlakozzatok hozzám, hogyha gondoljátok, had szólítsam fel mindjárt Gyurcsány Ferencet az azonnali távozásra. Hát én csak csatlakozni tudom, és, meg, e, tudok és megmondom, hogy miért. E, Szerintem kétféle forgatókönyv van, és én most a legjobb, jó indulatúbbat veszem előre. Tegyük föl, Gyurcsány Ferenc valójában azt tette, hogy amikor hatalomhoz került, akkor belátta, hogy itt már az mszp belül. A lobbyjátsz, meg le vannak elég hogy konkrét változásokat ő nem tud elérni, ezért megpróbálja kihúzni a, a lehető legtöbb időt normális politizálás, és hozni, hozni a választást. Ezt úgy, úgy érezték, hogy egy hazugság stratégiával lehet véghez vinni. Tegyük föl, Ferenc ezek után úgy döntött, hogy az új kormányzás alatt már az őszinteség stratégiáját fogja megvalósítani. Hogyha bármi üzenete van annak, hogy ő nem mond le, az egyértelműen az, hogy Magyarországon a hazugságot, az ilyen típusú politikai hazugságot, a mézes bödönbe belelúgó kezet meg lehet politikailag úszni. Hiába az a szándék a Gyurcsány Ferencnek, hogy evvel őszintébbé váljon a politikai helyzet. Ez akkor igaz, hogyha lemond. Ha nem mond le, evvel azt erősíti meg, hogy Magyarországon politikai szabályok Kimozdultak az alkotmányoság és a demokratikus határok között. Széjjel fogjuk szedni ebben a műsorban ízeire a gyurcsánybeszédet, beszédet, annak minden létező elemét, annak érdekében, hogy tisztállásunk, és ne csak abból a 20 másodpercből, ami újra meg újra lement a TV-ben, szóval ne csak abból kelljen következtetnünk, hanem egy komplex képet adjunk, főleg azért, mert nyakó Istvántól megkaptuk tegnap a leckét, hogy tessék az egészet meghallgatni, mondjuk én szívesen meghallgattam volna már májusban, de eltitkolták előlem. Minden esetre hogy egy kicsit aktuálisak legyünk, így a kezdet kezdetén. Beszéljünk egy kicsit arról, ami tegnap történt. Tehát, hogy így, ti hogy értékelitek ezt, ami tegnap történt? Ami engem a legjobban idegesített, az az, hogy lépten nyomon, én néztem a Hír TV közvetítését, eleinte láttam is a helyszínen az eseményeket, aztán a Hír keresztül követtem az eseményeket, hogy rendszeresen a hír ö, mutatták azokat a, azokat a hát fiatalokat, akik azt üvöltözték, hogy forradalom. Aztán ott a 72 vármegyének a, a vezetője is felszólalt, és ő is előadta, hogy 77 vagy 64. 70, 64 vármegye, még jobb. Előadta, hogy... Ö, ez forradalom. És utána benyújtottak valami petíciót, ami aminek egyetlen egy eleme nem vonatkozott arra, hogy a rendszert megváltoztassa. Az a szörnyű, hogy mondjuk én nem ismerem a 64 vármegyének a nevét, ők meg nem ismerik a forradalomnak a definícióját. Tehát ők nekem meggyőződésem, hogy nem forradalmat akarnak, ők egyszerűen el akarják zavarni Gyurcsány vajdát, és orbán vajdát akarják visszahozni. És ha ez megtörténik, akkor szépen rendezett sorokban hazamennek. Kicsit még lobogtatják a, a, a, az Árpátsából zászlóikat, majd pedig hazamennek és megnézik a Mónika sót. Tehát, hogy így körülbelül ezek, a, ezek, az ő, ezek az ő terveik. Nem tudom, hogy máshogy látod ezt, Marci. Hát, kivétel, azon kivételével, hogy állítólag a fralit is vissza akarják az első ligába módon, <sítható> <sítható> na, hát ez a, na, ez a valódi forradalom. Ez egy, forradal, <sítható> ez egy forradalmi program. Na, az a baj, hogy ezt nehéz nagyon megítélni, és én, én sokat ismertem, akik ott kint voltak, és... És őket én úgy ismerem, hogy, hogy nagyon jó indulatú emberek, akik tényleg, akik hogy is mondjam, lelkiismeretesen szeretnék azt, hogy egy normális közület legyen Magyarországon. És, és én nem gondolnám, hogy őket csőcseléknek kéne nyilvánítani. Hát én azokról beszélek, akik betörtek a tévé épületébe, és oda bent törtek, zúztak, az adáskazettákat megsemmisítették, Némelyiket de de ez elrabolták, B a, a, a, ezeket a készülékeket tönkretették, tehát hogy egyáltalán erőszakosan törtek zúztak. Én őrrőlük beszélek. Jó, de nem tudom, láttátok-e azokat a felvételeket ma a televízióban, nem tudom melyikben, részletesen mutatták, hogy amikor az a egész társaság a televízió elé érkezett, volt pár fiatal, aki feltett kézzel, háttal a rendőröknek csitította a tömeget, és próbálta azt a két-három lépést, nagy, jó, ö, legalább két-három méterre ö, szélesíteni, de nem nagyon sikerült, nem? tehát nem nézzétek már meg valamelyik televízióban, amelyik ködvetíti, nagyon-nagyon drámai volt, olyasmit lehetett leolvasni a szája, hogy, hogy, hogy, hogy nagyon kérlek benneteket, kérlek, kérlek, kérlek benneteket, hagyjátok. Én láttam olyanokat, a... én láttam olyanokat, akik csitítottak, én láttam olyanokat, akik a te te te saját testükkel nagyon-nagyon bátronáltak be a. A rohamozók, vagy ostromlók, és a rendőrök közé, hogy megakadályozzák a vérontást és megakadályozzák az összecsapást. Na, ezekre az emberekre én soha nem mondanám azt, hogy csülcselék. Én azokra mondom, hogy csülcselék, akik erőszakosan betörtek a televízióba, bár szerintem igazából azt se tudták, hogy miért a televízióba, mert hogyha elmennek a köztársaság térre, és ott megrohamozzák a köztársaság téri MSZP székházat, akkor azt mondom, hogy a dolog strukturálisan koherens. Nekik az msp vel van problémájuk, az MSP az, aki hazudott, az MSP az, amelyik lelepleződött, és az MSP az, amelyik nem mondja, nem mondatja le, nem mondja vissza a miniszterelnököt. Viszont az, hogy a tévéhez mennek, ez semmi másról nem szól, mint egy ilyen történelmi nosztalgiáról, hogy ugye 56-ban is már a, már a rádiót foglalták el, és hát a tévé, a forradalom mindig így kezdődik, és akkor foglaljuk el a tévét. Ez az egész dolog, hogy mondjam, nem, tehát az én szememben nem koherens, nem indokolt, és legkevésbé sem törvényes. Jó, de, de, de egyik forradalom sem volt idáig teljesen koherens, ezt nagyon lá lehet látni, tehát hogy... De nagyon, szóval... ez még nem érve mellett, hogy forradalom. Hosszúd forradalomnak nevezzük, ahhoz nem látunk kell hogy... de két megjegyzésem lenne. Én e, találkoztam ma után emberekkel, akik azt állították, hogy tegnap azelőtt, mielőtt átment volna a tömeg, vagy hát a tömeg egy része a televízió elé, ők maguk, maguk között kiválasztottak egy fél tucat, vagy három, öt nem tudom mennyi egyetemistát, hogy ők át fogják adni a petíciót. És állítólag nem tudom, a televízió nem láttam azóta, és erről nem nincsenek beszámolók azóta sem. Ők mentek elől, de őket a rendőrök, vagy nem tudom ki, nem fogadott, vagy, vagy, vagy rögtön visszablökték valamilyen akár erőszakos eszközzel, és erre be. Ez bizonyos értelme jogosan, és onnantól kezdve elszabadult minden, még azok, akik egyébként a petíciót bevitték volna, azok lettek azok a fiatalok, akik feltett kézzel álltak, és próbálták visszafogni, hogy fiúk, nem ezért jöttünk, de gyakorlatilag a elszabadult 200 vagy nem tudom, 150 olyan e, e, futballhuligán, akik, e, Garam Völgyi Rászló szerint, akiknek a nagy részét névről ismerik, mert e, Fradi, Újpest és Győzs tehát a kamera alapján lehet őket azonosítani, és gyakorlatilag ők tönkretették ennek az egyébként nem nagyon jó megszervezett politikai demonstrációnak a, hát az egészet tönkretették gyakorlatilag, olyan irányba vitték tovább, hogy, hogy gyakorlatilag ebben, e, azt a cégitőzést, amit szerettek volna, nyilván felolvashatni a televízióba valamilyen módon a cégitőzéseiket, nem tudom pontosan, mik azok, mert nem derült ki ezek után, de gyakorlatilag 150 alag elcseszte az egészet. Most persze nem tudom még, hogy mi lett volna az, amit felolvasnak, mert fogalmam sincs. Na most.. Uh... Nem tudom, mennyire figyeltétek a külföldi sajtót, de nagyon sok uh, külföldi újságíró engedett annak a csábításnak, hogy itt 56-ek közé párhuzamot húzon, egyetlen egy gyors és rövid megjegyzéssel ezt részemről le is nem tudom, emlékeztek-e azokra a képsorokra, amikor betörtek szépen a büfébe. Tehát 56 azért nem a büfénél Igen, kezdődött, és, és nem. Ették a csókít, ették és ettik a, a csokit meg az ásványvizet, szóval ez, és, a, ez nem ugyanaz a. Igen, szóval ezért ez nem, nem ugyanaz a forradalmi tisztaság. Én azt gondolom, hogy, hogy egy dolgot az, azonban meg kell lássunk attól függetlenül, hogy itt futballhuligánok csináltak-e egy bal hét, vagy, vagy mások. Azt látom, hogy az emberek egy része egyszerűen nem érzi a maga képviseletét sehogy. Úgy érzi, hogy az ő hangja, az ő érdekei semmilyen módon nincsenek képviselve, és erőszakkal kell, hogy érvényt szerezzen az ő véleményének, érdekeinek. Ez pontosan azzal a folyamattal van összecsengésben, hogy a demokratikus intézmények, intézményrendszerekben a hitünk megrendült. Most erre természetesen nem az a jó válasz, hogy a vandalizmus és az erőszak eszközeivel mindenki a saját érdekeitnek érvényszerez, hanem az, hogy magának a demokratikus intézményrendszernek szerezzük vissza az értékét, újra az, hogy az emberek hihessenek ebben a rendszer, Én hiszek abba, hogy ez egy jó rendszer, hogy ez egy jól működő szisztéma. Micsoda a demokrácia? Hát a fejedben, de nem Magyarországon. Ezért mondom, hogy alapjában véven nem a e, fradi kell visszahozni az első osztályba, vagy az, az m felgyújtani, hanem a demokrácia intézményrendszerét kell én tudok, én... visszahelyezni azért, a maga státuszába. Azért búcsú, azért egyet hozzá lehet tenni, hogy itt azért abban van valami szimbolikus, lehet, hogy véletlen volt, hogy tudnék a, a magyar televíziót, amely, amely gyakorlatilag a, a magyar média és a magyar... Ö, E, újságírásnak valamiképpen a szimbóluma, aki egyébként nem olyan régen elkezdett egy kampányt, hogyha forradalmat csinálsz, akkor melyik televíziót kell elfoglalni. A zseniális, hát, a zseniális az, egy, zseniális az a, ennek a kampánynak a tükrében, hogyha ön forradalmár lenne, ön melyik televíziót foglalná el, hogyha hát erre A Hát gyakorlatilag bejött, tehát, hogy csináltak egy önreklámot. reklámot. Kiderült, között, és kiderült, ez, hogy igen. Ez, ez, most, ez most, a, most a király működött. De, de, de, de tényleg arról van szó, hogy azért ezt lehet tudni, vagy legalábbis, nagyon sokan beszélnek már erről, hogy a magyar média úgy unblocken groszt az elmúlt, lehet, hogy nem csak négy-öt évben, lehet, hogy 16 évben, de az elmúlt 5 6 évben biztosan teljes mértékben csődött mondott. Hogy ugye egy konkrét példát ide lábjegyzeték, ha már az m tartunk, konkrétan a gyurcsány beszédnek a nyilvánosságra, a gyurcsány vallomásnak a nyilvánosságra kerüléséről az MTV unblock nem tudósított. Tehát ő erről az egész dologról lemaradt, ezt az egész dolgot átaludta kérdezem én, hogy, hogy jó dolog-e az, hogyha nekem a hírtévéből kell információkat szereznem a világ eseményeiből, erről kizárólag? Igen, de, de, hogy, de hogy mit gondolunk a közszolgálatiságról? Tehát én azt gondolom, hogy a, legf a legfőbb. Ez politikai, de ez egy politikai, uh, politikai oka van ennek hogy hogyha most Orbán kormány lenne Magyarországon, akkor a Magyar ATV lenne a legfrissebb, a de... mindenről azonnal tájékoztat, mindenről tudósít. Most ilyen körülmények között, hogy gyurcsány kormány van, a hírtévé az jó, mindenről... a a normális az lenne, hogy az MTV egyelőzve mindenkit, aztán az Eco, az ATV meg a Hír TV, a maga befektetői körének megfelel megfelelve tematizálná az adott eseményt. Hát jó, csak hogy most a részletekben, az egy dolog, hogy, hogy, mint ahogy például a pápa halálánál, hogy, hogy most mikor, hány órakor jelentjük be, mert az tulajdon, szerintem az inkább a bulvár újságírás kérdése, hogy ki az, aki jött perccel előbb tud valamit tudósítani, és még, még a, a, a, a ki nem hőt halottról tud valamit mondani, hanem, hanem az, hogy a kritikai újságírás teljesen eltűnt Magyarországon, nincs olyan, hogy a, hogy a újságírók hosszú heteket, töltenének azzal, hogy utána mennek archívumba, vagy nem archívumba, bárhova, és valamilyen kérdést, hát mondjuk talán a Tokajügy kivételével végigjárnák alaposan, és akár a kormányt megcáfolva. Mindig az van, hogy amit a politika információként az asztalra rak, Arról a média különböző szegmensei válogatnak, újraírják, újraértékelik, de mindig úgy értékelik, ahogy általában a politikának. Bocsáss meg, hogy megint félbeszakítok, csak egy mondat. És nem, csak, nem, nem is az a baj, hogy, a, hogy nagyon szűk palettáról választjuk a híreket, ugye, amit a e, politika lerak az hanem azt, hogy előre tudod borítékolni a véleményeket. Az a legnagyobb probléma, hogy az emberek identitást vásárolnak reggel az újságárusnál, nem megfelelő objektivitás, vagy egyébként bizonyos értékre, rendek mentén működő független újságokat. Hát az egy Guardian, ami baloldali lap, hát én nem tudom hányszor hozott már elő a jobboldali érveket a Guardianből, épp azért, mert az objektív tényeket ismertetni képes a civil társadalom érdekeit megpróbáló, kiszolgálni megpróbáló De itt nem, baloldali, de itt nem baloldali és jobboldali lapokról van szó, hanem különböző, de, nem, nem, nem. különböző kliens cégeknek a kommunikációs termékeiről van szó. Jó, világos, Kli, világos, egy kliens, kliens kommunikáció a, ami a, szerintem magyarázni kell. Mindenféleképpen meg kell magyarázni a tegnapi eseményeket. A média, hogy miért pont a TV, ez a magyarázat a terészedről, maximum arra vonatkozik, hogy szerinted hogyan lehet ezt a dolgot ilyen történelmi koherenciába olvasztani, nem. bölcsés szemmel. Nem ezért rohanták meg nem, a nem, tévét. Nem, nem egyébként hozzáteszem. Annyit mondtam, hogy van benne valami szimbolikus, de nem. Igen, a, ennek egyetlen oka volt, egyetlen oka volt. Közel a, a, volt. Par, a, a parlamenthez legközelebb. Talán még a, a, hogy hívják hozzá, a miniszterelnök hivatalnál is közelebb volt no. a hát, ja És még egy dolog, erre szerintem emlékeztek, hogy, hogy volt valami olyasmi, hogy Magyar Televízió bemondott egy 500-as részvételi számot, valószínűleg ez egy korábbi adat lehetett. És ezt meghallottat valamelyik résztvevő, mert én darabig követtem az eseményeket, talán 11-ig, és akkor leléptem. És ott lehetett hallani, hogy felháborodnak, hogy mi az, hogy csak 500-an, mi sokkal többen vagyunk, és akkor a társaság része azért ment a magyar televízióhoz, hogy valamiképpen ezt jelezze, hogy mi nem csak 500-an vagyunk, hanem nem tudom, 5000-en. Amit persze nem irányított Sem, senki, eh, a, arra is lehetett emlékezni, hogy egymás után álltak fel teljesen ellenkező politikai véleménnyel eh, véleményt kifejtő emberek. Tehát volt, aki felállt, hogy az erőszak nem megengedhető, a következő felállt szinte ugyanarra a sámlira, hogy tényleg is voltatni kell, és majdnem. Hát nem mondom, hogy verekedtek, de hogy semmiféle szervezés nem volt. Ez egy ilyen, hogy is mondjam, teljesen fejtelen, szervezetlen akció voltam, mert belekeveredtek, radikálisok is meg. Szerintem nem belekeveredtek, szerintem én, szerintem ki, kifejezetten radikálisok voltak, sőt, hát a radikálisok helyett inkább én azt a kifejezést használnám, hogy szélsőségesek. A radikalizmust, mint jelzőt, azt én föntartanám sok barátomnak és magamnak egyébként, ők nem jó, most radikálisok. Hát, voltak. Mondtam, nem mondtam nem radikálisok, hanem vandálok keveredtek Van Hát az igen, igen. Na most magyaráznunk kell, szerintem ezekne, ennek a primi sötét csőcselék törés zúzásának és nyomulásának az okait. Tehát azért mindenféleképpen ennek a dolognak a mélyére kell nézni. És ennek a dolognak a mélyén mindenféleképpen Gyurcsány Ferencnek a nyilatkozatát, illetve annak a hátterét, annak a tényanyagát, annak a tényeit találjuk. Ugyanis Gyurcsány Ferenc, és ez most már tényként, közöl, tényként kezelhető megsértette a magyar demokratikus intézményrendszert. Azáltal, hogy elhallgatta az ország helyzetének a tényeit, és ezek, ezek, ezekkel most már bizonyítékaink vannak, dokumentálva van, hangfelvételeink vannak, amelyeket nem sokára meg fogunk osztani veletek. Elhallgatta az ország helyzetét nem csak mi előttünk, hanem az Európai Unió előtt. Úgy néz ki, hogy meghamisította az ország helyzetét tartalmazó okiratokat, gyakorlatilag megsértette az ország törvényeit. Úgy néz ki, hogy Gyurcsány Ferenc keresztül húzta, lábbal taposta a magyar demokráciát, úgy, ahogy van. Na most itt vannak ezek az emberek, itt vannak ezek a, hát hogy is mondjam, meglehetősen alul kvalifikált fiatalok. Milyen módon tudják ők a maguk részéről lereagálni ezt, hogyan tudnak erre reflektálni. Ők maguk is meg akarják sérteni ezt, mert úgy látják, hogy ezt a miniszterelnök felrúgta, és ha felrúgta, akkor ők is felrúgják. Milyen törvénytelenségre képesek ők a maguk szintjén, a maguk primitív színvonalán betörni egy Közintézménybe, ott törni, zúzni, beletörölni a lábukat, nem tudom, én, a fotelbe, fogni a videókészüléket, vagy a nem tudom, milyen hangfelvevőt, vagy nem tudom, milyen hardvert, és odacsapni a falhoz, a archívanyagokat ellopni. Hát igazából ők erre képesek, és ilyen módon fejezik ki az elégedetlenségüket. De látni kell ennek a dolognak az eredetét, látni kell, hogy honnan indult ki ez a folyamat. Nekem elsősorban az a problémám a magyarországi szélsőségekkel, hogy mindig ők reagálnak első Ként, hogy mindig ők azok, akik elsőként reflektálnak az ilyen helyzetekre, és ezáltal gyakorlatilag hamvába halasztják a magyar tömegek, a széles tömegek radikalizmusát, amelynek most már réges régen itt lenne egyébként az ideje. Én nekem meggyőződésem, hogy ha tegnap ez a szélsőséges tömeg nem rohamozza meg a magyar televízió épületét, akkor holnap, holnap után, de lehet, hogy egy hét múlva, 800 ezer, millió, de az is lehet, hogy másfél millió ember tüntetne az utcán békésen és követelni ennek a kormánynak a lemondását. Csak hogy, mivel most ezek a, ez a csőcselék gyakorlatilag elidegenítette az embereket az utcán való politizálástól, elidegenítette az embereket a demonstrációktól, mert félelmet keltett bennük, idegenkedést keltett bennük, és mert undort keltett bennük, és teljes joggal, ezért gyakorlatilag az emberek megint csak otthon fognak maradni, és ezt Kinek jó a nagy magyar politikai garnitúrának Fideszestül, MSP-stül, MDF estül, SDS-től. Nem fog megváltozni soha semmi. Bo, bo Bocsás most csak egy gyors gondolatot ide! következő dolgot ne felejtsük el, és én ezt már többször elmondtam egyébként, ebben a műsorban ez szerintem nagyon fontos. Az az, hogy a demokratikus, tehát hogy mondjam, a, a társadalmi szerződés bizonyos pontjait többek közt azért is tartom be, mert ezt a szerződést fenn kell, fenn kell tartani, mert hiszünk ebbe. Tehát, amikor én megüzenem, hogy a társadalmi szerződésen kitörölheted a fenekedet, lévén, hogy minden pontja hazugság, és én ezt én ezt maga a, üzened, ezt a miniszterelnök És ez én magam, mint miniszterelnök, vágom a te arcodba, Innentől kezdve az emberek ösztönös, mondom nem tudatos, de ösztönös reakciója az, hogy innentől kezdve a játékszabályuk megváltoztak. megváltoztak. Bármit, bármit meg lehet tenni. Úgy, itt, itt egészen már új szabályok léptek életbe, és itt arról van szó. Kaptunk egy SMS-t, hogy mi lenne akkor, hogyha egy hogy gyurcsán, semmi nem változna, egy másik hazug ülne a helyére, mindaz, visszavonnák a konvergencia csomagot, és szórnák tovább az államport. Nem... Alapjába véved nem ez a lényeg, és nem az MSZP lemondása a lényeg. És nem, nem a program a lényeg Gyurcsány személye ebben a konkrét helyzetben, hogy ne lehessen következmények nélkül megúszni, hogy végre, végre ne csak csúfoljuk ezt a demokráciát demokráciának, hanem a minimális, a minimális alapjait legalább állítsuk helyre. Hogyha valaki hazudik, ha, lá, ha bebizonyosodik, hogy valaki megtévesztette ezt az országot, két és éven keresztül, évig nem csinált semmit. Ez mi? nagyon fontos. Két éven keresztül tudatosan rosszul vezette ezt az országot, mégpedig a választási győzelem érdekében megtéveszt tette az ország népét, megtévesztette az Európai Uniót, félrevezetett minnyájunkat, annak érdekében, hogy megnyerje a választást, és tudatosan, bár tudta, hogy másfajta politikát kéne folytatni. Ezt nem tette meg. Tehát hűtlenül kezelte az ország javait. Hogy valaki nem maradhasson ezután pozícióban. Ez a demokrácia minimuma. Szerintem három, bocsánat, meg három dolognak kell újra érvényt szereznünk. Három dolog van, amire szerintem nemet kell mondani, de ez egy társadalmi vita is jó lenne, hogyha egyszer végre ezt lefolytatnánk. Az egyik dolog az, az, hogy megengedhetetlen az, hogy egy kormány négy évig nem csináljon semmit, ezt urcsán maga mondta. Megengedhetetlen az, hogy másfél évig valaki hudjon, ezt maga gyurcsán mondta, és megengedhetetlen az, hogy az ország lehetőségeit messze meghaladó módon gazdálkodik magyarul eladósítja az országot. Szerintem a társadalomnak van Bizonyos vitákat le kéne folytatni, hogy mi az, amire azt mondja, hogy nem. De azt látom, hogy nem ezeket a vitákat folytatjuk le, hanem a zsigeri gyűlöletből megyünk, vagy, vagy neki a gyurcsánynak úgy, ahogy van, vagy védjük az utolsó töltényig ezt a kormányt, mert egyszerűen szeretjük és hiszük ezt az embert. Nem a, nem a gyurcsánya kérdése, hanem az, hogy ez a társadalom milyen dolgokra mond nemet. De nem csak ez a kérdés, mert ha elolvasod az egyik vezető napilapot ma és a, a jegyzeteket, akkor azt nyilvánvalóan elismeri nagyon sok jegyzetíró, hogy ez a, ez a Ferike hazudott, a Ferike rosszat csinált, E, ilyen mély válságban nem volt még a magyar gazdaság, de ez még mindig jobb, mint Viki. Tehát amikor. A <tos> kis... <tos> -e, hát, hát, de itt van, menne. Vikiről szó nincs hát könyörgöm, Vikiről szó. Viki a, de... Vikiről lehetnének sejtéseink, egyébként, hogyha ideig mondjuk akár ő kormányzott de... volna, a jelenlegi pillanatban akkor is csak sejtések lennének, de könyörgöm, miért nem a konkrét. De várja, mát, de nem értem, hogy még mindig jobb. Tehát akkor arról beszélünk, hogy itt egy oligarchia van, ahol két ember. Válaszhatunk. Tehát arról van szó, hogy két, van két Vajda, vagy van két, ö, tehát van két királyfi, vagy most miről beszélünk, hogy még mindig jobb? Tehát a demokráciában nem merülhet fel így a kérdés, hogy még mindig jobb, és különben is. Tehát a demokrácia van. A miniszterelnökről kiderült, hogy hazudott. Hogyha, hogyha ez kiderült, akkor mondjon le, írjon ki egy új választást, és majd, hogyha Vikiről kiderül, akkor majd Viki mondjon le. Egyébként, tehát ez pont így működik egyébként. Nekem Orbánnal kapcsolatban nincsenek illúzióim, de beszéljünk a konkrét szituációról. Egy dologról azonban érdemes lenne beszélni, ha a szöveghez vissza lehetne egy kicsit térni. Melyik szöveghez? A, hát ehhez a hosszú szöveghez. Na, hát én azt javaslom, van. hogy ne visszatérjünk ehhez a hosszú szöveghez, hanem kezdjük el ezt elemezni az elejétől a végéig, mert itt vannak nekünk azok a drága szemelvényeink, amelyek alapján lelepleződik ez a gyurcsány mítosz. És egyszerre kell megpróbálni előrevinni ezeket az ügyeket, fenntartani közöttünk az együttműködést, a jóhiszeműséget, biztosítani a koordinációs partner támogatását, fölkészíteni a legbefolyásosabb lapok vezetőit és vezető publicistáit, mire számíthatnak, bevonni őket ebbe a folyamatba. Fölkészíteni a legbefolyásosabb lapok publicistáit, bevonni őket ebbe a folyamatba. Marcin, gyorsan mondja valamit, mielőtt én mondok valamit. Igazából azt szeretném csak oldani a mai lapok olvasása kapcsán, hogy ez tulajdonképpen részben, vagy majdnem egészében sikerült is. Tehát szükség avatni. van egyáltalán beavatni őket. Jó, szükség van, hogy ha valami két éve folyamatosan eltitkolt dologról kéne írniuk, akkor szükség van de, de, de különben, még csak beavatni se kell őket. A négy a néha föl kéne szólítani, hogy na azért, azért, azért ennyire nem kell. Ez túlzás. Vizelni, de. <gül> ez túlzás. Ja. É, Egyébként még egy... Jó, hát egy, ne, tehát azért mutassunk rá arra, hogy Gyurcsány itt, ebben a konkrét idézetben, itt, amit mondott, itt leleplezte a magyar sajtónak ezt a kliens jellegét, leleplezte azt, hogy a magyar sajtó kézirányítással működik, hogy Gyurcsány, illetve a politikai elit leszól a sajtónak, és felvilágosítja, hogy miről kell írni. Igen, ez történik. Igen. És ez itt ki, ez itt nyilvánvalóvá vált, ezt itt a miniszterelnök kimondta, soha többi ehhez kétség nem férhet. E, e, Bocsáss meg, csak nagyon gyorsan egy SMS-re ami kicsit ide tartozik. Mindegyik hazad, hazudik az a különbség, hogy az egyik befa, bevallja, a másik tagadja, melyik a jobb válasz kérek. Gyorsan megadom a választ. Nem bevallja, lebuktatták de, de nem ez a különbség, nem ez a különbség. Ha, ha térjek vissza, valószínűleg lesz még egy ilyen ezek később, ugye. Ha, a nyakúval tegnap erről részletesen beszéltünk, ugye azt állítja, hogy itt a hazudtunk ugye ez egy nagy a struktúrális hazugságokra vonatkozik, és ha nem tettünk semmit, az is a struktúrára meg a reformokra vonatkozik, nem a népjóléti meg a, a napi ügymenetre. Csak hogyha arra gondolsz, hogyha elfogadjuk azt, hogy itt tényleg akkor ez a hazudtunk, ez a 16 év és Miért kell egy hónapokon keresztül teszéteivel és ötfős csapatával titkolt. Na hát pontosan értitek, erről van értitek, szó. Értitek, ezek szerint Gyurcsány Ferenc titkolózik a hazudozó magyar elitnek is. Tehát a hazugságon belül, mint színház a színházban van egy másik, még nagyobb hazugság. Na hát igen, csak hogy erről nincsen szó a Gyurcsány kommentárokban. Na hát itt van ez a bizonyos asztal, itt van ez a titkos kerekasztal, itt van ez a titkos társaság, amelyet nem tudunk olyan sokan körülülni. Összesen csak valami 17-en. Nem tudjuk 12-15 embernél többen körülülni azt az asztalt, amelynél meg kell állapodni kormányzati emberekkel, minisztéri emberekkel, meg szakértőkkel. Amit Nem meg tudjuk. lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban, azt megtettük. Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni úgy, hogy nehogy a választási kampány utolsó heteiben előkerüljenek olyan papírok, hogy mire készülünk, azt megtettük. Hát íme. Hát ez, íme íme ez Magyarország a... miniszterelnöke, aki eltitkolta a saját pártja, a saját frakciója, még a saját kormányának bizonyos tagjai elől is az ország helyzetét, és itt leleplezi magát, és elmondja, hogy titokban, vezet, titokban dolgozta ki az ország programját. Na most, hogyha van egy képünk egy diktátorról, az általában úgy szokott kinézni, hogy 10-12 emberrel, aztán ezeknek a száma egyre jobban fog, képzeli el az ország irányítását. Azt, azt is tudjuk, Ő személy szerint választ ki, nem a négy az választja ki, nem a társadalom, Persze. és nem is nyilvános, hogy kik ezek az emberek. Azt is tudjuk, hogy a programja, a valódi programja, az egy kis szakértői csapat által összeállított program, és ezzel szemben teljesen mást mond a népnek. Na most, hogyha van bármi értelme a demokráciának, akkor erre azt kell mondjam, hogy a leg Egyszerűbb értelme, diktatóra, diktatórikus elemeket mutat fel Gyurcsány Ferenc, ebben neki el kell számolnia, meg kell mondani azt, hogy hogyan képzel el egy olyan de, ö, demokráciát, ahol tizenkét ember hozza meg a döntéseket, ja, és egyébként mindenki azt, másnak de? belehazudik. A, a saját frakcióján. A teljes frakcióján. azt, hogy mintha itt most Mi a fene lező? értelme van a parlamentnek, innentől kezdve kérdezem? Hát tulajdonképpen semmi, de hát ez, ez nem tudom, hogy ha a nép is majd megújja, majd hazamennek, hát akkor ez a, par a parlamentre is vonatkozik majd megugyák este és hazamennek. Ezt hallgassuk, hát, hogy... ezt hallgassuk meg újra, gyermekeim, mert ez valami döbbenetes. Amit meg lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban, azt megtettük. Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni úgy, hogy nehogy a választási kampány utolsó heteiben előkerüljenek olyan papírok, hogy mire készülünk azt megtettük. Egy nagyon szűk csapat dolgozik Petrétel Jóska mögött, mert hogy nem engedhetjük be a minisztérium egészére, ebben a fázisban még 5-6-7 ember reggeltől éjszakáig, a szó legszorosabb értelmében. Hogy nehogy baj legyen. Hogy nehogy baj legyen. Csak hogy tudjuk, mit jelent az, hogy baj. Ez a választás elvesztését jelenti. A nehogy baj legyen. Na most még egy dologra hívnám felfigyelmet, hogy nehogy megtudják, hogy mire készülünk. Ez milyen felfogás könyörgöm. És hogyha teszem azt például az alkot, na jó. De kik, kik megtudják? A társadalom. A társadalom. Te meg én, akik Nem, őt választjuk, hanem kik? A teljes MSZP frakciót beleértve, érted? Mert ők valószínű, valahol ott rá, vagy nem tudom, előtte pár héttel legalábbis ezt vallották. És jó lett volna egyébként megkérdezni, tegnap nyakót elfelejtettük, hogy, ő, hogy neki is hazudtak, nem csak a két évig, vagy ő, ő is hazudott. Tehát mert el kell valamelyik oldalon lenni kell. És ugye a, ennek a májusi ülésnek az a lényege hogy Gyurcsány szembesíti őket, vagy ott vagy korábban, hogy ez a helyzet hazudtunk mindenkinek 15 ember kivételével, most már tudjátok, eldönthetitek, vagy azért, aki szaros 400-500 forintért beálltok a sorba hazudni, ugye négy hónapig ezt csinálták, és gyakorlatilag négy hónapig semmi ki nem szivárgott erről, vagy pedig, vagy pedig buktok velem együtt, hogyha nem álltak be. Hát az a lényeg, hogy az MSZP-nek két része van, egyik része a májusi összöd előtt hazudott Gyurcsányal együtt, ők kevesen vannak, és voltak soknak, akik szintén hazudtak, de csak úgy, mint a Fidesz, ezügybe mondjuk nem. Ők viszont attól a ponttól kezdve kezdtek el hazudni, hogy o, a szödön beavatta őket a miniszterelnök? Igen, azért, az, azért a kis 400-500 ezer hogy jótság mondja egy későbbi idézetben. És, a és várjál viszont ez a, ez, a, ez a háromféle csoport, akik már előtte hazudtak, akik onnantól kezdve hazudtak, meg akik az egész folyamatban hazudtak, ezek most újra egyesülnek, hogy lelepleződött ez az egész, és így együtt hazudnak tovább most. Ö, és, és ebben még benne van Orbán is, meg mindenki, tehát hogy gyakorlatilag itt. Ö... A komplet politikai garnitúra. Már bocsánat, a csúnya kifejezésért berakták a szart a centrifugába és bekapcsolták, így aztán nem tudod megmondani, hogy ki, ki, ki a szaros igazából, mert mindenki az. Na most azért... Emlékezünk vissza, mindenközben ugye má, el, el, eltelik május, jönnek jön a nyárvég, és akkor jönnek, jöttek a következő kis bejelentésken. Nagyon emlékszem, mert épp akkor műsor csináltunk erről, hogy ez az állam ez eladósította magát, eszmért földjúrsány Ferenc, ö, meg, meg kókának voltak ilyen jelentése és mi folyamatosan számon kértük ezt, ezt az eltűnőben lévő államot, magyarul mondják már ki, hogy most vagy nem tudták az, az, az hogy az a... állam, hát ezek ők. Ezek, ezek ti vagytok, drága fiúk, Tehát, hogy vagy nem tudtátok azt, hogy mi és akkor ezért vagytok alkalmatlanok, vagy pedig tudatosan megtévesztettetek mindenkit. Szóval ezekre a mondatokra azért emlékezzünk, hogy hogyan is nézett ki ez a hazugság a hétköznapjén Ez Kunce valahogy úgy mondta, hogy előállt egy helyzet. Hallgassuk helyzet. Fletót! Egy nagyon szűk csapat dolgozik Petrétel Jóska mögött, mert hogy nem engedhetjük be a minisztérium egészére, ebben a fázisban még 5-6-7 ember, reggeltől éjszakáig a szó legszorosabb értelmében, hogy ahogy baj legyen. Jósan eljönt az igazságpidonata. Az isteni gondviselés, a világgazdaság pénzbősége, meg trükkök százai, amiről nyilvánvalóan neked nem kell tudni, segítette, hogy ezt túléljük. Nincsen tovább. Nincsen. Meg trükkök százai, amelyekről nektek nyilvánvalóan nem kell tudni ezt a mi általunk választott képviselőknek mondja, ezt a saját frakciójának mondja, ezt a mi általunk, a minket képviselőknek mondja. Tehát nem, hogy nekünk nem kell tudni róla, nyilvánvaló, hogy nekünk is tudnunk kéne róla, de még csak nem, hogy nekünk nem kell, a frakciónak nem kell. Micsoda? Tehát, hogy ez az ember és ez az ember beszél nekünk a demokráciáról. Trükkök százairól beszél, amivel sikerült fenntartani azt a helyzetet, amely az országot folyamatosan a katasztrófába, az eladósodásba, az államháztartási hiánynak a, a mélységes vermébe vezette, pusztán csak azért, hogy fenntartsák a mézes kalácsháznak a látszatát, amelyben megnyerik a választást, majd pedig azt követően rázódítják ennek az egész, egész két éves hazugságnak, az ódiumát, az Országra. Majd pedig, amikor lebukik, akkor azt mondja, hogy egy 16 éves hazugságról beszélt, mikor a saját fülemmel hallottam, hogy azt mondja, hogy másfél-két éve hazudunk, négy éve nem csinálunk semmit. Mikor látom, hogy erről beszél, ami szoros és nyilvánvaló összefüggésben van azzal, hogy hogyan nyerték meg a választást. Mikor teljesen nyilvánvaló, hogy csak és kizárólag azért hazudtak nekünk, hogy bezsebeljék a választást. Hogy megszerezzék újra a hatalmat. Majd pedig a lelepleződés követő tizedik percben azt hazudja, hogy semmi összefüggés és a komplett politikai garnitúra hazugságáról beszél. Tehát hogy, még, tehát, hogy így nem találom meg azt az ihletet, pillanatot a Gyurcsányban, ahol éppen őszinte. Mert megvan meg az az ihletet, pillanat itt van a felvételen, amikor éppen őszinte mindenkivel. Tehát, amikor nem egy szűk körben őszinte, tehát nincs az a pillanat, amikor igazat mondana, mert már a hazugságról hazudik. Van egy SMS, amire muszáj reagálnom, mert előbb-utóbb evel szembesülnünk kell. Nincsenek nektek illúzióitok a Politikáról. Van, nekem van egy illúzióm a politikáról. Nem szeretném Argentínát, Ukrajnát, Azerbajdzsánt demo demokratikus deficitbe beelőzni. Könyörgöm, ezek nem illúziók. Azt elvárhatjuk a politikusainktól, hogy négy évig csináljanak valamit, hogy ne hazugságokkal nyerjék a választásokat, Ha te azt mondod ezekre, hogy ezek politikai illúziók, akkor a demokráciát feladod, mint eszményt. Ezzel átutalod, vagy egy oligarchia részére, vagy a vandálok részére a magyar eh, életnek az igazgatását. Hát részvény társaság részé, hát, Demokrácia. A demokrácia RT, demokrácia RT. Hát igen. Itt vannak ezek a drága gazdasági szakemberek, akiknek kikérte Fletó a véleményét, vajon mit mondtak? Aki a Magyar Szocialista Párt környékén befolyásos, véleményformáló, makrogazdasági ügyekben, kornaitól a bokrosig, békéstől, surányig, vértestől, a jói többség, azokkal végigbeszéltük, végig szenvedtük, végig És azt is meg kell mondjam nektek, hogy nagyon sok nagy ötlettel találkozom. Hű! a hét százát neki. És kiderül, hogy még a legnagyobbak és a legtöbbbe tartottak is százmilliárdos nagyságrendű tévedésekben vannak. Hát persze, hogy tévedésekben vannak, hiszen nem, nem ismertetik velük az ország helyzetét. Tehát persze, hogy tévedésekben vannak, hát ez olyan, mintha eltitkolom előlet, hogy mennyi pénzed van, és aztán megkérdezem, hogy mennyi van, és te tévedsz. És én azt mondom, hogy hát még te se tudod, pedig te olyan jó számolsz, olyan ötös volt matekból. Hát hogy van ez? Hát hogy van ez? És azt mondja, hogy még ők is tévedésben vannak. Hát ha 16 ember ismeri az ország helyzetét, annyi amennyi egy asztalt körül tud ülni, akkor így járunk. Csak hogy kedves Gyurcsány Fletó, ennek az országnak a helyzete nem annyi emberre tartozik, amennyi egy asztalt körül tud ülni. Nagyon sajnálom, hogy ezt tőlem kell megtudnod. Ennek az országnak a helyzete annyi emberre tartozik, amennyi egy országban él. Annyi emberre. Egyébként köszönöm Gyurcsány Ferenc kijelentéseit a híres MSP szakértelemről, illetve a nagy gazdasági szaktudó, szaktudású emberekről, akik akkora hihetetlen finesszel, ügyességgel és gazdasági előrelátással vezették oh, ezt sársz, az országot. Köszönöm, éve? hogy ezt nem nekem kellett kimondanom, amiket te kimondtál. Fantasztikus dolog politikát csinálni. Fantasztikus. Fantasztikus egy országot vezet. Az utolsó másfél évet azért tudtam én személy csinálni, mert egy dolog ambizionált és egy dolog fűtött. Visszadni a baloldalnak a hitét, hogy megcsinálhatja, hogy nyerhet. Hogy nem kell lehajtani a fejét ebben a kurva országban. Hogy nem kell beszarni Orbán viktor meg a jobb oldaltól, és tanulja most már meg magát, nem ő hozzájuk mérni, hanem a világhoz. Ez adta a hitet, hogy miért érdemes ezt csinálni. Nagy dolog volt. Imádtam. Életem legjobb része volt. Most az adja, hogy történelmet csinálunk. Nem a történelm könyveknek, arra szarok. Egyáltalán nem érdekel, hogy benne leszünk el. Hogy én személy szerint egyáltalán érdekel. Csinálunk-e valami nagyot? Amikor arról van szó, hogy ő vissza akarja adni a hitet a baloldalnak, akkor ő egy hatalmas szereptévesztésben van. Ugyanis ő nem MSP elnök. Egy MSP elnök az tűzze ki maga elé célként azt, hogy visszaadja a hitét a baloldalnak hogy visszaadja a hitét, hogy visszaadja a lendületét, az energiáját, a tetvágyát, hogy az ne szarjon be Orbán Viktortól. Legyen ez egy MSZP elnöknek a feladata. De ő nem MSZP elnök, ő miniszterelnök. Egy miniszterelnöknek ne az legyen a célja, hogy a baloldalnak visszaadja a hitét, hogy ne szarjon be Orbán Viktortól. Egy miniszterelnöknek az a feladata, hogy az ország ügyeit hűségesen és a legjobb tudása szerint vigye, amikor or, amikor Gyurcsány Ferenc be, beáldozza a ami közös ügyeinket Azért, hogy visszaadja a baloldal hitét, hogy hozza a választást a baloldalnak, hogy személy szerint legyőzze Orbán Viktort, mert itt erről beszél Gyurcsány Ferenc: hogy azért áldozta be az ország gazdasági stabilitását, azért hazudott, azért hazudott másfél éven keresztül, és azért nem csinált semmit, hogy folytassa azt a látszatkormányzást, amelynek révén az országot folyamatosan a. Sőt, felé viszi annak érdekében, hogy vissza tudja adni a baloldal hitét, hogy vissza tudja adni a baloldalnak azt a lendületet, amellyel meg tudja verni Orbán Viktort, és fel tudja emelni a fejét ebben a kurva országban. Akkor. Ő eltévesztette a saját szerepét. Neki nem ez a feladata. Neki az a feladata, hogy egy országot vezessen. Nem MSZP elnök, miniszterelnök. Hűtlenül kezelte az országnak az ügyeit. Hűtlenül kezelte az országnak a vagyonát. Hűtlenül kezelte az országnak a lehetőségeit. Azért, hogy a baloldal hitét visszaadja. Gyakorlatilag kiárusította az országot egy választási győzelemért. És ezt bevallja ezen a felvételen. Mit szóltok hozzá? Na jó, nagyon gyorsan. Egy gyors megérzése. Okay. Tegnap is beszéltünk, és vitatkoztunk is ezen, nem is a műsorban, hanem korábban, hogy Gyurcsány Ferencet hogyan lehetne jellemezni, hogy Simán Kalandor, aki kipróbálja magát a politikában is, vagy csak azért, hogy ez által gazdasági hatnot jutasson a haverjainak, vagy ez volt a másik véleményevel, de nem érthetetek egy darabig egyet, hogy egyszerűen egy megszállott népboldogító, egy néptribún, aki demokratikus mázba öltözteti magát, az általa nem demokratikusnak és populistának minősített ellenfeleivel szemben, miközben ő egy felvilágosult abszolútista, tjóveszmista módon, mindent megtesz a nép boldogsága érdekében, de mindent a néppel szemben, E, Minden a nép nélkül? Minden nélkül, nélkül, bocsánat, tehát mindent a népért semmit a néppel, le, gyakorlatilag lehülyézi a teljes magyar gazdasági elitet, az évtizedek óta külföldön tanító Kornai Jánost, Surányi György. és mindenki hülye, csak én tudom, nincs alternatívám. Na ez a raskolnyíkovi. Én hajlok, igen, igen. Én ez ha... a raskolnyíkovi napoljani hozzáállás, nincs alternatíva. Én vagyok, ha én nem vagyok, akkor itt semmi nincs. Na igen, erről van szó, hogy én egyébként hajlok arra, amit te mondasz. Tehát Gyurcsány az konkrétan nem. Tehát demokratának nem nevezhető. Ez innentől kezdve ne legyenek illúzióink. Ez az ember, a, ami biztos, hogy modernizálni akar. Tehát ebből a felvételből kiderül, hogy ez a csávó ezt tényleg modernizálni akar. Ő tényleg hisz ezekben a reformokban, tényleg meg akarja valósítani őket. Az eszközei még csak köszönő viszonyban sincsenek a demokratikus intézményrendszernek, az eszközrendszerével. Köszönő viszonyban sincsenek. Ehhez ő kifejezetten manipulatív, és és elvű alapokat sajátít el, és ezeken az alapokon képzeli el ezt a modernizációt. De, de bocsássatok meg, most az, most az a pont jött el, hogy engem nem érdekel, engem aztán annyira nem érdekel, hogy Gyurcsány Ferencnek egészen őszinte intenciói vannak-e. És, és csak az a baj, hogy az alkotmányos kereteket, felrúgó eszközöket választ azért, hogy az ő egészen őszinte és tisztességes és népet boldogító szándékát eh, megvalósítsa, vagy ő egyszerűen egy politikai kalandor. Nem. Én azokat a határpontokat szeretném egyszer és mindenkor a 16 éve a rendszerváltás után világosan látni, amiket a politika már nem engedhet meg magának a civil társadalommal szemben. Ahelyett, hogy a civil társadalom fogságban tartaná a politikát, és az ő, hogy mondjam, az ő szorításában lennének itt politikai érdekegyeztetések, ezzel szemben a politika köszönő viszonyban nincs az emberek hétköznapi életével Még egy megjegyzés csak gyorsan, hogyha Gyorsály Ferenc azt hiszi, ahogy ezt nemrég nyilatkozta, hogy ő nem Orbán Viktorra akar reagálni, hát még most is azt teszi, egy dolog érdekelt, hogy ne Orbán nyerjen, hanem ők. Egy megértés, azért nincs, nincs, van különbség, nagyon is van különbség, hogy ő csak egy kalandor vagy egy megszállott. A kalandor mihez kényelmetlen a helyzet, és euh, viszonylag flegmán hajlandó esetleg, esetleg ott ébálni. Egy megszállott azt fogja gondolni, hogy oké, okay, akkor még hazudok 5 évet, még 8-at akármennyit, megint eljátszom ugyanezt, amit iráig, a nép érdekében. Ha, ha, ha van bármi tanulságának a felvételnek, akkor az az, hogy azért ha nem veszünk több, fe, ö, több hitelt fel, hogy a gazdasági jólét illúzióját fenntartsuk, mert nem lehet. Tehát nem azért nem veszünk föl több hitelt, mert az az ország helyzetének, helyzetében, helyzetének vagy az ország kilátásainak a perspektíváját rontja. Tehát nem azért, mert az ország érdeke nem úgy kívánja, hanem már nem lehet. Tehát nincs más lehetőség. Az utolsó, tehát amikor azt mondja, hogy elkúrtuk, akkor ő erre, erre gondol. Az utolsó risszemig Eljátszottuk az ország lehetőségeit. Tehát a csőd közelben vagyunk, csőd közelben vittük az országot a választási győzelem érdekében. Hogyha nem lettettek volna ö, csodás gazdasági ö, körülmények, akkor már rég csődben mennénk, ezt maga a Ferenc mondtuk. Hallgassuk De... azért, hogy miről van itt még szó. Majdnem beledöglöttem, hogy másodig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este. Azt mondja, hogy ő majdnem beledöglött. Annyira szenvedett ezektől a hazugságoktól. De nem tehetett mást, mert hazudni kellett. Nem, ez a legnagyobb fokú féreértése a demokráciának. Nem kell hazudni, lehet igazat mondani. Tehát az a baj, hogy Gyurcsánynál felcserélődtek a preferenciák. Tehát őnál az első az, hogy meg kell nyerni a választást, mert a baloldalnak vissza kell adni a hitét. Ez az első számú dolog. Tehát neki ez az első számú és kizárólagos dolog, hogy a baloldal kormányozzon. Majd pedig ez követően jön, hogy szívesen mondok igazat, és ha nem tehetem, mert az a baloldalnak nem érdeke, akkor szenvedek. De inkább szenvedek, és mondok, hamiságot, mint hogy a baloldalnak a hite az a, az a suttba jusson. Inkább hazudok, csak a baloldal a hitét kapja vissza. Na hát ez nem demokratikus gondolkodás. Az alaphelyzet az az, hogy az emberekre tartozik a saját helyzetük, az ország helyzete. Az alaphelyzet az, hogy nem hazudok azoknak az embereknek, akik megválasztanak. Az alaphelyzet az, hogy nem tévesztem meg a lakosságot. Nem az az alaphelyzet, hogy a baloldalnak adom vissza a hitét. Ő nem MSZP elnököt, nem az MSZP választ egyébként mellesleg igen, de nem az MSZP-nek MSZP tartozik felelősséggel, hanem az országnak, mert ő miniszterelnök, és ő hűtlen miniszterelnök volt. Jó. Miért használok múlt időt? Gyur Gyurcsány Ferenc azt játsza el, mint aki bekerült, abba a partiba, rossz társaságba keveredett. Ő nem akarta bántani azt a lányt, de hát már minél, minden... Szóval ez, ez nem érv. Egyébként pontosan ez az a mondat, ami után bármelyik európai országban egy miniszterelnök lemondott. Tehát ez az a mondat, amit el lehet mondani, szerintem nagyon helyes, hogy ezek a dolgok kiderülnek. Még az is rendben van, hogyha ezeket ezekre büszke egy miniszterelnök, szívejogat, csak le kell mondani. És akkor azt az, az kapcsolódjak vissza, hogy mi, miért szimbolikus nekem, aztán lehet, hogy ez valószínűleg véletlenül, és csak azért megközel volt a magyar televízió épülete, de hogy egészetesen a magyar e, sajtó és média, a médiumok most is, és régen is asszisztálnak ehhez, vagy akik mégse egy titizálják Gyurcsányt, azok tisztán politikai, tehát tisztán az Orbán kormány, hatalomra, tehát az Orbánik hatalomra utása érdekében hajlandó küzdválni a gyógyság, és nem azért, amit mivel itt el az országgal. Tehát ez a katasztrofa, a, elkezdjük mi, és ezt hirdeti a rádiók nagy része, hogy igen, igen, itt van 16 év hazugsága és végre itt egy hős, igazmondó Mátyás király, de Igaz hát, kell? De hát, hát lelepleződött, ő nem igazat... csak, tehát, ő nem mondott nekünk igazat egy pillanatig se, Hát kiutott hát valahogy kézen közön ez a felvétel, ahol ő éppen a haverjaival, a saját frakciójával, a pártársaival beszéli meg, hogy, hogy hazudott nekünk. Ő akkor vallotta be, hogy hazudott, amikor lebuktattak, könyörgöm. Tehát én ezen annyira ki tudok borulni, hogy ő legalább bevaja, hogy hazudott. Konkrétan elkapták, az óra elé rakták, nem mondhat mást, mint hogy hazudott lévén, hogy, hogy az emberek, Na jó mindegy. Szóval hát en... besúdott a keze, besúdott a keze a mézes de berakta a kabát, és azt mondta, hát mások kezéébe. És van mézes bődön nem? Hát szóval, hogy. Egyébként nincsenek kétségeink afelől, hogy másoknak a kezén is van mézes bödön, de ez a mi véleményünk. A gyurcsányjal kapcsolatban bizonyítékaink vannak, amelyeket éppen most ö, nyújtunk át, kedves minnyájotok. És amelyeket gyurcsány Ferenc elismert, sőt, büszke rájuk. Büszke! Büszke. Egyébként rájuk. Pusztán azért a mondatér, hogy büszke, már azért is le kéne mondani. Egyébként meg a büszke arra, hogy hazudott éjjel, hazudott reggel és hazudott nappal, az szerintem nem alkalmas egy országirányításra. De, de, de hát könyörgöm, erre ő lehet, erő, erre ő egyébként lehet büszke az MSP frakció felé. Ott le, ott legyen erre büszke. Mi felénk viszont meg szégyenkezzen és mondjon le. Tehát, hogy ez, ez teljesen oké, hát az MSP érdekeit képviselte, neki ez úgy tűnik, hogy a dolga. Tehát vizsgáljuk már meg, mi az elsőrendű dolga egy miniszterelnöknek. Nem minket képviselni? Mert ha ő nem így gondolja, akkor nem olvassa folyékonyan a demokráciát is, hogy mennyire nem. Arról itt még egy röpke idézet. Az a személyes sztorim, hogy változtassuk meg ezt a kurva országot, meg ki fogja megváltoztatni? Orbán Viktor fogja megváltoztatni a csapatával? Vagy C. Várton, nem történik semmi. El lehet még így egy darabig lébet szólni. Na hát itt van egy demokrata. Íme egy demokrata, aki úgy veti fel, hogy majd Orbán Viktor fogja? Na hát azt nem hát, na hát e Erről van itt szó. Hát hogy a végén Orbán Viktor fogja, ha nem hazudok. Hát látjátok, hogy muszáj hazudni. Hát ha nem hazudok, a végén még Orbán Viktor fogja. Tehát nem bízza ránk. Nem bízza az emberekre ezt a döntést, hogy ki fogja ezt az országot megváltoztatni. Vagy hogy egyáltalán meg lesz ez az ország változtatva. Nem a mi dolgunk. Nem tartozik ránk. Ezt majd ő eldönti. És meghozta a döntést. Én fogom. Én Gyurcsány Fletó. Majd én megváltoztatom.